Salmul 269 cu luna Sfântului Proroc David bucură Sfinte Proroc David, fiind așa cum bun păstor al oilor te a arătat, tot așa Dumnezeu păstor de suflete te-a ridicat. Bucură-te, Sfinte Proroc David, fiind așa cum puterea lui Goriat cu o tot așa cu arma cuvântului pe demon i-ai alungat. bucură Sfinte! Proroc David, fiind așa cum prin psalm pe Dumnezeu l-ai lăudat, tot așa Domnul te-a încununat. Bucură-te, Sfinte, proroc David, fiind așa cum prin milă Domnul pentru pocăință te-a iertat, tot așa pentru poporul evreu, un mântuitor din neamul tău a ridicat. Bucură-te, Sfinte, proroc David, fiind așa cum prin fiul tău, Solomon, templul Dumnezeu l a înălțat, tot așa neamul tău, Dumnezeu, biserica. A zidit și prin Domnul Isus i-a dat. Bucură-te, Sfinte, prorocului David, fiindcă în legii Dumnezeu a arătat, când prin Domnul Isus Hristos porțile iadului, i-a sfărmat. Bucură-te, Sfinte, prorocului David, fiindcă așa cum, prin păcat, regele Saul te-a prigonit și te-a alungat. Tot așa, pentru răstignirea Domnului, poporul evreu a fost pedepsit și persecutat bucură de Sfinte proorocului David, fiindcă așa cum în iubirea și voia lui Dumnezeu ai stat, tot așa prin necazuri te-a certat. Bucură-te, Sfinte proorocului David, fiindcă toți cei care te-au urmat și în poruncile lui Dumnezeu au stat ca un păstor la pășunea cea din cer i a îndrumat. Bucură-te, Sfinte proorocului David, fiindcă prin Psalm, o scară la cer ai înălțat și mulți cu ea, și prin ea la cer s-au ridicat.